Какво се случва, когато пластиката срещне прочита и докъде стига изкуството, когато не само го гледаме, но и го разбираме, а благодарение на това успяваме и да разговаряме за него. Днес влизаме в света на скулптурата и пластиката, на границата между материя и идея, между образ и текст, с помощта на скулптурът Павел Койчев, емблематично име в съвременното ще кажа световното изкуство и Георги Лозанов, културолога и медиен анализатор, чието дело е каталогът, заглавен баш така, Пластики и прочити. Той ще бъде представен в галерия Райко Алексия в днес вечерта, където до утре в галерията продължава последната изложба на нашия голям български скулптор Павел Койчев, на мъжки, женски, среден род, единствено и множествено число. Добър ден и на двамата. Добър ден! Добър ден. Започваме обаче с Павел Койчев, защото ми се иска веднага да го попитам за фигурите, които използва, които виждаме в галерия зал, в зала Райко Алексиев, какво ви вдъхнови да работите точно с този материал и точно с този мащаб. И защо е важен този разговор за мъжкия, женския и средния род? Ние знаем, че всъщност, когато говорим за мъжки, женски и среден род, стигаме неизменно до превода на една думичка, която иначе е плашило, думичката на английски gender. Но всъщност ние граматически непрекъснато боравим с тези едни родове, мъжки, женски среден род господин Койче, вие как е, интерпретирате през вашите пластики? Родовете? А, ще, ще се опитам да ви отговоря, но най-напред искам да протестирам срещу това, което световен, казахте. Много ви моря, не ме притеснявайте. Няма, добре. А, Няма, да, не искам, не искам да ви притеснявам. А, обаче, а, а това е за, да. за слушателите. Аз да си кажа. Да, да. Така. Ме, а, тъй като някъде 40 години рамни, аз а, завърших а, своето основно образование и тогава по граматика да се спомням, че учихме, че има три рода мъжки, женски и среден род. А, този спомен така ме, ме връхлетя, когато започна прекалено много да се приказва за то, че много полове станаха. Това е добре. Хубаво. Ама родовете нека да бъдат така два, три поне, нали? Това си го приказвам като, като закачка, Но използвах понеже винаги на първо место ме интересува пластичните проблеми. Темите могат да бъдат всякакви, но мен ме интересува а, пластиката. Как мога да направя в а, а, мъжки, женски, среден род, единствено множествено число, как мъжът, жената, детето да имат една форма, когато са, ами, когато са в единствено число. И, и каква форма да, да добият, когато стават в тълпата, в множествено число. А, чисто пластичен проблем съм си поставил. Материала, а, материала, да, мащаба са също мащаба, интересни. А, исках да бъде, а, тъй, тъй като не трябва в скульптура да се прави едно към едно мащаба, трябва да е малко по-голям от естествен раз. Разбирате? Така, и затова реших да ги направя малко по-големи от, от ССРС. Така, така. Истигаме да до материала. Да... Той е особен материала. Особено когато говорим за а, пластика и скулптура, ние винаги си представяме един тежък, устойчив да, на времето. Да. А, материал, който, който е повече от кръхкостта, примерно на биологичната материя или човешкото да. тяло. Така. Госпожице, с удоволствие бих открикнал на желанието за а, тежък материал, ако има малко повече, не малко, а доста повече средства. Това е най-сиромашкият материал стиропора. по и не мога да, да измисля. И да ви кажа, това е. Основната причина да ги правя в стиропор. Но нещо друго има. Преди много години бях казал, а, някъде и, го, и Георги ми го припомни, че съм се дълбоко отказал от да правя в траен материал. Защото може това, което правиш, да една пълна глупост. И си представете един Материала, който не можеш да го разрушиш, да стои дълги години. Ам... Отговорно е, притеснително Ама знаете ли, кое е по-притеснително? Притеснително е, че а, хората, които създават глупости, се опитват да, да ги да. направят трайни, а хората, които създават а, а, безценни произведения на изкуството, се отказват от тази трайност, заради, заради това, че я виждат увековечена от а, от Материал някакъв, глупостта. да? Да, а... така че, изведнъж се оказва, че Павел Койчев прави скулптури от а, стереопор, а някой друг а, чука масиви от камъни или пък използва целият метал, а, който, впрочем, вече е под а, сериозни а, мита. Да, да, да. Ами, се както се го в живота, както художника избере защото има момент на избор, момент на свободна воля, дето се казва. Това вече е лична работа. Така. А аз в Силопор можеш, можеш да направиш всичко. Може да кажеш всичко. Така че материала е после не зависи от от художника толкова, ако има средства, се направи в злато, платина и други-други материали. трайни. Трай да. Сега предишната изложба Homo sapiens, възпоменание, да. а, гледаше по един мрачен начин, може би, към човешкия род и към човечеството, ако гледаме заглавието. А, сега а, има ли някаква надежда или закачка към бъдещето? Променя ли се отношението ви към човечеството от главноча? Понеже темата е страшно тежка сирома, аз ще се опитам малко да го. да, да, го, да го направя. А моята надежда за бъдещето далечно бъдеще, че няма да ме има. Това е светният лъц, който мога да кажа. А, а после, защо са моите работи мрачни или песимистични? Не е вярно. Нас е, права винаги, винаги е, неща, да не отчаиват човека, да му дават кураж, да му дават така, защото на мен това ми е нужно, развидете да, ли? А най-лесно е да се хвана за черепа и да почне да права тягостни, страхотни, тежко експресивни и така неща. Не, че това не трябва да се прави. Обаче прекалено е тежичък битър. Той винаги е бил човешкия бит тежък, но сега има вече двърде непредсказуеми неща, тъй като човечеството в развитието си така стигна вече до едни а, такива а, Ушкин си представи, че в ръцете си има страшно могъщи средства за променя на живота, а не дай Божи на човека. Вие много точно сте хванали това в Хомосапиенс възпоменание. Там казах почти всичко, какво мисля за сега и за послън. Така, така. Чакайте, ами, че ще стане много тежък разговор. Да, да бъднете нещо, ще да кажа. Ами, аз искам да, да оставим едно поле за един по-дълъг разговор с Павел Койчев за бъдещето, защото съм сигурна, че а, има утеха в неговите фигури и в неговите пластики, а да се върна към големия разговор за тежеста и крехкостта на материала през прочитите, за да чуя пък какво мисли Георги Лозанов и за каталога, който е подготвил и който ще представите до вечера в Галерия Райко Алексиев. Благодаря ви, господин Койчев, за това включване. Аз също съм благодарен за вниманието. За тежеста, лекотата, скулпторите от камък, които увековечават по някой път безумията на своите автори, противопоставани на ето този крехък материал, с който е изработен е последната изложба на а, Павел Койчев и към голямото събитие днес вечерта в а, галерия зала Райко Алексиев, Георги Лозанов, който е автор и на този каталог за какво става дума, така, господин Лозанов? Нека първо да кажем за материала. Mm -hmm. Че материала няма голямо значение, както каза и Павел Койчев, защото произведението се случва в главата на зрителите. И въпрос е там, какво се как се изгражда, до какви мисли води, начина по който се преживява. И Павел Койчев а, си служи с. А, голям регистър и от а, изразни средства и от материали. Така, например, къа, неговото вече че старала прочута а, композиция «Водна паша», mm -hmm, започна като съвсем а, едно видение от пръти направено в кариена Безидостанция, mm -hmm. а сега е в Южния парк в езерото а, Ософийската община го изградих по нейна поръчка от а, Бронз. И слава Богу. И, да, и това е много добре за оста, да, да остане. Тоест, неговите работи имат а, собствена съдба. То нали така става с произвете изкуството, в един момент то вече не е, е толкова зависимо от автора, тръгва на някъде. Помня на времето имаше едни работи зад а, НДК. Mm -hmm които бяха направени от тор, от оборска от mm -hmm. тор. Това беше част и от концепцията на работите, естествено, изкуствено, той е се занимава с това. Налично, изчезващо, претопяващо да. се. Да. Във да. да. И тези работи имаха една особа, че като позавали малко, една, една, една така се получаваше мирис, не много. Mm -hmm. а, може би сам по себе си приятен, но пък много показателен пластично изкуство, което същевременно с това атакува и други сетива, така да се каже. Да, не, не знам дали това е било търсен ефект, но така не че го имаше. Казвам това, защото какво се случи? Откраднаха тези работи. И досега, Павел Койчев не знае къде са и кой и защо ще прибере тези леко произведения, които бяха създадени именно временно, за да останат там и някакси, по някакъв начин да изчезнат след като са е, излъчили своето послание и той е част от мисленето на публиката. Така че, ето на са, всякакви съдби може да споходят работите на структура. Но и съдбата да всичко това да влезе в каталог. Това особено предизвикателство ли е? Сега първо да кажем, че аз не съм автор на каталога. А, каталогът е издаден от самия Павел Койче. Mm -hmm, добре. Павел автор Койчев, на текстовете, нали така? Аз съм само автор на текстовете, защото ние с Павел Койче, което е голяма привилегия за мен, сме близки приятели да, и в, в един дълъг разговор през годините, вече близо 50 години. И аз а, имам, а, мот, така съм мотивиран да пиша за всяко нещо, което той mm -hmm. а, създава и тези работи обикновено попадат някъде в, в публичното пространство, в медиите. И бавката ги събра на два пъти в две книги, които сега са обединени в една. И всъщност това е през целият преход, неговите работи, плюс все, всяка, всеки негов проект, плюс мои, моите текстове. Сега, според вас, текстовете ви променят ли а, работата на скулптора Павел Койчев? Сега, работите, както вече така мисля, е ясно, се случват в своите прочети. Uh -huh. И колкото една работа е по-мощна, по-въздействаща, толкова повече и по-различни прочети предизвиква. Даже може да предизвика скарани помежду си прочити. Така че... Влизате това... ли в скаран помежду си прочит по отношение на последната му изложба, изложба женски род, мъжки род, среден род? Не. А, аз просто а, в тази книга са събрани моите прочити да. на неговите работи. Ни, Той съгласен ли с тях? Ами, мисля, че до голяма степен е съгласен, макар че и това не е много доказуемо. Защото а, няма нали по-глупа въпрос в критиката какво е, от въпроса кой е иска да каже автора. Автора обикновенно когато става дума за изкуство би трябвало и съвсем да не знае какво иска да, да каже, защото изкуството е, е съвременна редукция на религиозното чудов. Него има нещо мистично и да може до край да предварително послание да искаш да преведеш точно това е, е иллюзия. Но за сметка на това пък изкуството поражда много прочити и аз предлагам една версия, което според мен не е излишно, защото вижте, съвременното изобразително изкуство или визуално изкуство, вече изобразително няма основане да се говори, не, не са лесни. Те, примерно, те нямат масови жанрове няма като литературата, криминалета и болевърдета mm -hmm. или екшени и трилъри в киното, които да възпитават една масова аудитория, която после на базата на тия си свои стереотипи да може да възприема и по-сложни произведения на високата култура. В, това, в тези визуални изкусти има само висока култура. Mm -hmm. А високата култура е култура, с, чието послания изискват интелектуална работа. И аз с тези прочити подпомагам интелектуалната работа при разчитането на, а, на отделните произведения на Павел Койчев. Още повече, както стана вече дума и в разговора с него, Павел участва в най-големите дебати на културния съвременния свят. Нищо, че не иска да се нарича световен художник. И включително и в много големия дебат за трансхуманизма. Част от който е... А, това вглеждане в правото на човека да на, на, на, на да. си сексуална а, идентичност и, а, и пол. Това е дълъг разговор, но... Дълъг а... разговор, който знаем, че темата бъл предизвиква политически сътресения, а, отмяна на ратификация на конвенция, свързана с домашното насилие и всякакви други обществени поражения. Авел, с последната си изложба, тази с... А женския и мъжкия род участва в този дебат, но самия казва, че не иска да участва в политическия дебат. Уху. Възможно ли е това? Възможно да, ли е да има неполитическо е не изкуство? За него е възможно, ще кажа как. Той се занимава концептуално с пластика, с формата и той търси мъжкото и женското начало като пластически проблем и така да се каже, женската форма и мъжката форма. И женската форма я представя повече като вместилище, където можеш да се завърнеш, приотиш, връщането в отробата, знаем психонетичните версии. При Койчев това е много изразено, не само в тая му работа, а въобще в интерпретацията на женското тяло. А мъжът тук е представен като врата, която той пази като страш. Тоест, Койчев си има едни собствени виждания, които, които предлага и за това участва по много по много деликатен начин в дебатите. Той въобще не, не взима страна, страна и не, не казва мисли така или мисли така. Само казва мисли. Само казва мисли и то мисли през самото си битие. Павел Койчев а, и в това е неговият оптимизъм, за който стана дума, той гледа на човешкото битие не така драматично по-хайдегеровски, като битие в а, времето, а това, значи, битие е ограничено. Човек осъзнава собствената си ограниченост, когато битието е във времето. А Павел Койчев мисли човека, човешкото битие е като битие в пространството, което по вертикалата се свързва със собствения си създател. И там именно е голямата, големия фокус в работите на Павел Койчев. Той смята, че изкуството, смисъл му да съществува е да води разговор с създателя. А пък в съвременния свят и във връзка и с трансхуманизма, кой има тревога, че този разговор с създателя нещо не върви добре? И че човекът е добил отново самочувствие, както става в началото на модернизма, че той може да се изравни със собствения си създател и може да почне да строи отново Вавилонска кула. Това са вече тук големи рисковани въпроси, защото щом добие това самочувствие, се появяват диктатури. А ние, както модернизма до голяма степен поражда комунизма като един изъм, а след това и фашизмът, сега, като чили сме отново на Прага да огромно технологично самочувствие да добие човека и да си помисли, че той сам може, подобно на Господ, да решава съдбите на хората. Това е голяма опасност и в изкуството на Павел Койчев стои предупреждение. Павел Койчев и Георги Лозанов, благодаря Ви! Скулптурата на Павел Койчев. Не търси да обясни, а да покаже. Текстовете на Георги Лозанов не описват, а отварят още смислови врати. А когато и двете се срещнат, както в изложбата и каталога Пластики и прочити се ражда не просто изкуство, а покана към мислене. Със сигурност кефът от този процес мислене и общуване чака всички, които ще имат шанса до вечера да са в галерия Райко. Алексия, благодаря.